Говорив він швидко, чітко, переконливо. Обличчя його офіцерів поволі світлішали. І коли Блад скінчив, всі в один голос вигукнули, що в цьому їх порятунок. «Так, але це необхідно довести на ділі», – зауважив капітан Блад. Виступ було призначено на ранок наступного дня, оскільки все було готове і корсарів ніщо не затримувало. Капітан Блад так вірив в успіх, що за його наказом звільнили всіх заложників і навіть негрів рабів, яких кожен вважав законною здобиччю. Задля обережності звільнених замкнули поки що в соборі, а випустити їх мали ті жителів, що першими повернуться в місто. Навантаживши в трюми трьох кораблів захоплені цінності, корсари знялися з якоря. І рушили до виходу в море На буксирів кожного з кораблів тягнулися по три піроги Побачивши осяйні сонцем вітрила піратських кораблів, що неухильно посувалися вперед Адмірал в захваті потирав довгі сухі руки і злорадно посміхався «Нарешті!» Вигукнув він, звертаючись до групи офіцерів, що стояли позаду Сам Бог веде їх у мої руки, рано чи пізно, а саме так мало статися. Послухайте, панове, хіба ж це не винагорода за моє терпіння? Сьогодні на ваших очах скінчаться всі капості, яких завдавав підданим його католицької величності короля Іспанії цей мерзотник Дон Педро Сангре, як він мені колись відрекомендувався. Адмірал обернувся, віддав наказ. І форт враз перетворився на справжній вулик. Коло гармат вишукувалася обслуга, в руках у канонірів зажевріли запали. Однак піратська ескадра, йдучи на Паломос, стала чомусь помітно відхилятися на захід. Іспанці здивовано стежили за незрозумілим маневром піратських кораблів. Десь за півтори милі від форту і за півмилі від берега, тобто там, де починалася мілина, що заважала підступити до Паломасу, всі чотири кораблі стали на якір. Іспанцям їх було добре видно, але дістати туди не могла жодна з далекобійних гармат. «Адмірал переможний зловтішно зареготав. Ага, ці англійські собаки завагались?» «Клянусь, Богом є над чим замислитись!» «Вони чекатимуть, поки смеркне», – зауважив племінник адмірала, тремтячи від збудження. Дон Мігель глянув на нього і посміхнувся. «А чи допоможе їм темрява в цій вузькій протоці під жерлами гармат? Будь певен, Стебане, сьогодні ми помстимося за твого батька!» Збуджений адмірал приклав підзорну трубу до очей. Знанецько він помітив, що піроги, які були на буксирі, підтягнуто чомусь до бортів. Важко було розгадати такий маневр. Якийсь час пірог не було видно за кораблями. Та ось одна за одною, цього разу з озброєними піратами, вони знову з'явилися в полі зору, прямуючи просто до берега, туди, де темніли найгустіші зарості кущів. Адмірал не зводив з них очей, аж поки човни не зникли зовсім за густим листям. Дон Мігель знову звернувся до офіцерів. Що б це могло означати? Кат би його побрав. Ніхто йому не відповів кожен так само, як і він, нічого не розумів. За хвилину чи дві дон Естебан, який не відривав очей від моря, смикнув дядька за рукав і, показавши рукою, вигукнув «Он вони, он!» Там, куди він показував, і справді з'явилися піроги. Вони поверталися до кораблів. Проте зараз у них, крім веслярів, не було нікого. Озброєні корсари лишилися на березі. Човни підійшли до кораблів і ще раз відвезли на палома свіжу партію піратів. Нарешті один з іспанських офіцерів висловив своє припущення. «Вони збираються атакувати нас із суші. Спробують штурмувати форт». <сміхнувся> посміхнувся адмірал, – «я вже догадався, що вони задумали. Коли Бог хоче когось покарати, він спершу позбавляє його розуму». «Можливо, нам почати вилазку?» – захвилювався Естебан. «Вилазку?» В таких хащах. Це буде тільки їм на користь. Ні-ні. Ми чекатимемо тут. Нехай атакують. Як тільки вони нападуть, ми враз їх зітримо на порох.